והנושא שהכנתי, זה מבוסס על פסוק אחד בפהלת, וזה תמיד היה מעניין אותי, את הפסוק הזה, ובכללי, את העניין, את ההבנה על הפסוק הזה גם. וזה יכול לצאת קצת סרקסטי שיש היום יום הולדת של שולה, לא היום, אבל אנחנו חושבים, אבל הנושא הזה, יום מוול, זה יותר טוב מיום הולדת. יום מוות טוב מיום הכולדת. זה הנושא. בואו נפתח את הכולדת. זין, פרק שבע, פסוק אחד, פסוק ראשון. פרק שבע, אחד. טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום... עיוולתו. אמן. אמן. כואלת זין אחד, שבע אחד. יום מוות יקרתו מיום לב. אם אנחנו לוקחים רק את המשפט הזה, אז זה לא מובן על מה מדובר. כאילו אפשר לחשוב על כמה טבעונים. אחד, אפשר לחשוב שזה מדובר על חיים קשים לבן אדם, הוא מגיע למסקנה ומתחיל להגיד שוואי יום, יום מוות זה יותר טוב מיום הולדת שלי כלומר הוא מאחל לעצמו למות זה לא זה, אוקיי אנחנו מדברים שמה זה יכול להיות, <coughs> יכול להבין אם הוא קורא רק את זה, כן או לדוגמה, הדעייה היה על חיי נצח שטוב זה מקרב אותנו לחיי נצח אז יום מוות זה יותר טוב מיום הולדת כי זה יותר קרוב לחיי נצח אבל לא עובדה שזה בן אדם ש... הוא ייכנס לשם, כן? אבל זה עוד דעה, כן? יכול להיות גם שמדובר על בן אדם רע, שעדיף בשבילו יום מוות ויום הולדת, כלומר שסוף סוף אין לו כבר, ואנחנו יכולים לנוע בלי בן אדם הזה, אבל במצב הזה אומרים עדיף שהוא לא יבולד בכלל, במקום להגיד שיום מוות יותר טוב מיום הולדת. עכשיו, אני רציתי... להסתכל על כל הפסוק בקונטקסט כדי להגיד את זה לעומק. קודם כל אנחנו רואים שאקשור, אקשור, המשפט הזה של יום מוות יותר טוב מיום מודדת הוא קשור לשמר, לשם טוב ושמם טוב. לשם טוב ושמם טוב. ואנחנו נסתכל איך הוא קשור לזה. שאלה אליכם. מה זאת אומרת שם טוב הוא יותר טוב משמן טוב? כן, היה פעם אחת, אבל לא זוכר אם זה זה שדיברנו, אולי זה משהו אחר. אבל מה אתם חושבים? שם טוב הוא יותר טוב משמן טוב, למה? אני רוצה להגיד לך, אבי לי את הרוחך. אני אשאיר שם טוב. עכשיו שתשיב. בלי שם טוב. כשהשם שלך הולך לפניך זה פותח יותר מפלטות כניסתם רפושי. לא, זה לא שלך? לא. אז ככה אני כתבתי. שם טוב הוא לא תלוי בסטטוס שלך. כלומר, בסטטוס כספי. אתה יכול להיות בן אדם עני בלי שום כסף ולהגיע למצב של טוב. עכשיו, שמן טוב, שזה שמן יקר, אתה חייב להיות באיזשהו מצב טוב כספי כדי לבנות אותו. צריך לשלם עבור זה, אתה צריך לקנות את זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמשהו הוא תמיד יותר טוב ממשהו אחר, אם הוא לא תלוי בסטאטוס. הדבר אחד הוא תמיד יותר טוב מהדבר השני, אם הוא לא תלוי בסטטוס, כמו שם טוב. כלומר, אי אפשר לקנות את זה. אתה לא יכול לשלם, לא יודע, כסף, ואז להרוויח שם טוב בזה. ושם טוב, כמובן, אפשר לקנות. אז זה ביותר, בהרבה יותר, יותר טוב, ש... הדבר הזה זה כמו זאף שהכי גבוה שיכול להיות, שם טוב. עכשיו, מאוד מעניין, גם חכמים, הם משווים את בני אהרון עם חברים של דניאל. עכשיו, לבני אהרון היה משיכה של השמן, ואתם זוכרים שהם עשו דברים רעים, לא היה להם שם טוב באמת, שרף אה, אותם את האש, כן, הם נשרפו באש. עכשיו, חברים של דניאל, הם היו בתוך האש ולא נשרפו, וחכמים אומרים, בגלל שכמובן אלוהים היה איתם, אבל היה להם שם טוב, משהו שהיה חסר לבני אהרון. וזה, יש בזה חוכמה, כי זאת אומרת, שזה לא תלוי באיזה סטאדל יש, אפילו בשירות שאתה מוצא. אתה יכול להיות, לא יודע, בן של כהן, יכול להיות, אתה מוצא את עצמך באיזשהו שירות עם הרבה מתנות של רוח הקודש, אבל אם זה משהו שאתה מבוסס על זה רק, ואין לך באמת שם טוב באדום, אז באש, שזה בניסיונות, אתה פשוט לא תעמוד. בניסיונות זה לא יעזור לך, שאתה, לא יודע, בן של רועי קהילה, או כמו בני של אהרון, יש לך שירות פה, שירות שם, מתנות, אתה פשוט לא תעמוד. ושם טוב זה משהו שמחזיק את הבן אדם ברגע הכי קשה. נדבר על זה, אבל אם יש לך בתוך עצמך, בעולם הפנימי שלך, כמו שאמרנו, דיברנו, אם בנית את שם טוב, לא משנה מה אתה עובר. אפילו קללות, כשאנשים מדברים רע עליך, שאתה ככה ואתה ככה, אבל אם באמת זה לא ככה ויש לך שם טוב, אתה תעמוד באש וזה לא יסרוף אותך. עכשיו, מה זה שם טוב בעצם? הסתכלתי בכל מיני מלונות וזה, ולא הייתי כל כך מיוצא. אחד אומר שזו דעה של מישהו ברוך, דעה טובה וזה. אבל אני אוהב העומק של שם טוב להסביר את זה בצורה שזה בן אדם שיכול להשאיר אחריו את הדוגמה. כלומר, זה בן אדם שיש לו כבוד, שיש לו יחס ויש לו מה להשאיר לדור הבא. אם יש לנו כל השמן, כן, כל הכסף, כל המתנות של רוח הכודל, שירות והכל וזה, אבל בסוף החיים שלנו אנחנו לא לימדנו את אף אחד ולא השארנו דוגמה טובה, אז אין לנו שם טוב. למרות שאנחנו יכולים להיות בתפקיד של אורי קהילה, אה, לא יודע, כל מיני תפקידים שיכולים להיות. זה לא נותן לנו עדיין שם טוב. אבל אם לא היית מישהו גדול או משהו גדול, אבל השארת משהו גדולה בארץ. בשלילם לקחת ולהמשיך ולעשות דרך אגב את העולם הזה יותר טוב, אז זה מסמל טוב את ההיגיון של שם טוב. לכן באמת, יום מוות זה אמור להיות יותר טוב מיום הולדה של בן אדם, כי הוא משאיר משהו אחרי החיים שלו. כלומר, כשהוא נולד, מה הוא נתן? שום דבר. נותנים לו לא הכול. יש לנו תינוקת עכשיו, כן? והיא מקבלת את כל התשומת לב. היא לא נותנת שום דבר חוץ משמחה, איך <אח> <אח> שזה הרבה. <אח> אבל אני מדבר מבחינת, היא לא עוזרת כאילו, לא יודע, לצינוק, לעשות זה, כמובן, אני תינוקת, היא מקבלת, רק מקבלת. ובן אדם שנולד, הוא לא נותן שום דבר, הוא רק מקבל. ובברית החדשה אנחנו יודעים שזה יותר טוב לתת, אני מקבל. ואז זה אמור להיות שבן אדם, אם שם טוב, וזה מכובד חלק ראשון, חלק השני, שאם שם טוב הוא משאיר בעצם עושר לדור הבא. אפשר גם להגיד את זה במילים אחרות, שסוף של בן אדם זה יותר חשוב מההתחלה. הסוף, הסוף של הדרך שלך עם אדון, עם אלוהים, זה יותר חשוב. מההתחלה. אפשר להשוות את זה לא רק עם חיים פיזיים, אלא גם שנולדת מחדש, אוקיי? אפשר להגיד שזה יותר טוב או יותר חשוב להסתכל על סוף חיים שלך מהתחלת החיים שלך באדום, שנולדת מחדש. כי רק בסוף אנחנו רואים מה אנחנו נתנו. עכשיו, אמרנו על שם טוב, ואנחנו מבינים שזה לא בא ביום הלגל שלנו, זה לא בא במהירות, בקלות, אנחנו פונים את זה, צריך לבנות את שם טוב, זה לא בא ככה, טוב, עכשיו אני אתפלל וזה יהיה, עכשיו אני אעשה מעשה טוב פה, מעשה פה, טוב שם, נסתובב לשירות פה ושם ואז יהיה לי שם טוב. בונים את זה כמו שבונים בית. אנחנו נסתכל על זה ראשון. שם טוב צריך לבנות כמו שבונים בית. עכשיו, מה הכלים, כמו שבית שאתה בונה צריך כלי, איזשהו כלי כלים, כן? לבנות את הבית. גם שם טוב בונים עם איזשהו כלי ויש הרבה כלים. אחד, אני רוצה לדבר היום. על כלי אחד שבונה את השם טוב, שעושה את היום מוות שלך יותר שמחים. <laughs> <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד <laughs> לא יותר שמח, שוואי, שמחים שאתה <laughs> <מת>, מת, כן? אבל י... הוא עושה את זה יותר משמעותי, שוואי, בוא נגיד מדברים על בנאדם בסוף החיים, על בן אדם בסוף החיים שלו, יותר לעומק מבן אדם שרק נלד, כמובן, אז זה כבר טוב. אבל אם אין מה להגיד על בן אדם שמת, והיה יותר להגיד על בן אדם שנלד רק, שלא היה חי, אז איזה בושה. שהיית חי את כל החיים שלך ואין מה להגיד עליך. זה לא פשוט, אמן. בוא נגיד שהוא נלד, טוב, הוא נעלם וזה, דיברו איזה הוא יפה, איזה עיניים וזה, לפחות שם מדברים על דברים פיזיים. אבל תתארו לעצמכם, אם עלינו, אני, אני חושב על עצמי, אם לא יהיה לבן אדם להגיד עליי שום דבר, אז איזה כלי שבונה שם טוב, יש הרבה, אני מדבר על אחד, שבונה את שם טוב כמו בונים את הבית, זה חוכמה. חוכמה ובשבילי אנחנו נסתכל, זה דבר כל כך חשוב לבנות את שם טוב. ולפעמים אנחנו חושבים שזה וואי, זה כל כך קשה שאתה חושב על לבנות בית וזה, אני לא מבין איך לעשות את זה, זה באמת קשה, אבל כשנותנים לך כלים ואומרים, תראה, אתה משתמש בזה, אתה עושה ככה וככה, צריך להתרגל, ואז אתה מתחיל לבנות ואתה רואה שזה אפשר לעשות את זה. גם עם שם טוב, שאנחנו חושבים איך לבנות, את שם טוב, שחושבים על בן אדם, עליי, כן, שיש לו יחס, יש לו כמות, יש לו זה וזה, יש לו מה להשאיר את הדוגמה, אז חוכמה זה דבר, זה כלי מאוד חשוב שאנחנו צריכים להשתמש אנחנו נסתכל על זה. בואו נסתכל על משלי. קודם כל, נסתכל, על כן, משלי 14. משלי 14. <laughs> אנחנו נראה שבאמת חוכמה זה כלי, כלי שבונה, כלי שבונה את השם שלנו. תראו מה חוכמה עושה. חכמת חכמות ושין בנתה חליטה ועיוודת בידיה פרסנו. אמן. עוד אחד שאפשר להסתכל על זה, תשע אחד. משלי תשע אחד. רכבות בנתה עינה. כצבא עמודיה שבעה. אמן. עכשיו אנחנו מדברים שחוכמה היא בונה. היא באמת כלי. שבונה... הבית, אנחנו מדברים על שם כמו בית, כן, שם טוב. קראנו על נשים, כן, אבל זה, לכל, זה קשור לכל אחד, קודם כל, אם אנחנו כאן נסתכל על עצמי כקהילה, משיח, זה כולל גבר גם כמובן יש תפקידים בתוך הבית, אבל אני מדבר בגללים, שחוכמה <coughs> היא וחוסר חוכמה היא הורסת, זה, זה, זה פשוט, אתה הורס את החיים שלך, כלומר אתה לא אומץ וכאילו שום דבר לא קורה, או שאתה בונה או שאתה הורס. אם השתמשת בכלי של חוכמה, במצב הזה, לא יודע, בעבודה, בצבא, במשפחה, בנית, אם לא השתמשת בחוכמה, הרסת משהו. כל אחד פשוט צריך להסתכל בתוך הפית שלו, בתוך המשפחה, כן? כמו שמדובר היום בפרשה גם על המשפחות שלנו. וזה, תסתכלו על יחסים כבניית בית גם, שאיך היחסים שלהם. ככה אנחנו צריכים להסתכל, כי בתוך היחסים אנחנו יכולים לשמור את עצמנו כבתוך הפית. כי באמת, בן אדם היה בנוי, אלוהים ברא אותו לא להיות נפאר. שאנחנו ביחד זה כמו בית כזה שאפשר להיות בתוך היחסים ו... ולשמור על עצמו. עכשיו, מאוד מעניין שאני הרבה פעמים כשאני מפלל אלוהים אין לי כוחות, אין לי כוחות, אז מצאתי פסוק שאומר שכוח בא מחוכמה בא. אנחנו מתפלדים על כוח, קודם כל צריך להשתמש בקלי של חוכמה וכוח בא מזה. בואו נסתכל על שמונה, באותו ספר, פרק ח', פסוק 14. לי עצה ותושייה, אני בינה, לי קבורה. קבורה. Mm, לא סתם קבורה, אוקיי, okay, אז... מאוד מעניין שהכוח של בן אדם היא באה מהכלי הזה של חוכמה, שאין לנו כוח לבנות את היחסים, לדוגמה, תשתמש בכלי שבשם חוכמה ויהיה לך כוח. למה אין לנו כוח? כי הרבה פעמים פספסנו, לא השתמשנו בחוכמה, ואז אין לך תקווה שמשהו טוב יקרה, כי אין לך כוח כבר לעבוד על זה. אז חוכמה נותנת לנו את המוטיבציה, את הפוש הזה. עוד פעם, אנחנו מדברים על חוכמה ככלי אחד מהרבה כלים כדי לבנות את השם הטוב שלנו, שבסוף החיים אנחנו באמת משאירים משהו. עכשיו, איך מתנהגת החוכמה הזאת? ומה זה חוכמה בעצם, כן? בואו מה החוכמה? אנחנו יודעים, הפסוק הזה על חוכמה היא ככה וככה, עירת ה' אבל זה, בעצם אני לא מסתכל על זה כבאמת, כ... תראי מה באמת, כי זה התחלה, התחלת חוכמה זה עירת ה' תחילת חוכמה זה עירת ה' כלומר, עירת ה' זה משהו שמכוון אותך לכיוון של חוכמה, אבל זה לא באמת ההגדרה. עכשיו אני מצאתי פסוק שבאמת אומר, אה, מה זה חוכמה לכל בן אדם? אה, תסתכלו על משנה, שוב, 14, משנה 14, אנחנו היום מטייבים במשנה ב-QAR. זהו לא את הספרים האלו. אז י"ד, משנה י"ד, ו... פסוק שמונה חכמת ארום הבין דרכו ואיוולת כסילים נרמם זה להבין את הדרך שלך עכשיו מאוד מעניין, הסתכלתי יותר עמוק לזה גם בפירושים, שזה לא רק להבין את הדרך שלך מבחינה טוב אני צריך ללכת לפה, אני צריך לקחת את העבודה הזאת, להתחתן איתו או איתה, אה, להמשיך פה בקריירה שלי, זה לא זה בדיוק, זה, זה גם זה, אבל זה לא במספר הראשון, זה במספר השני. במספר הראשון מזמינים את להבין את הדרך שלי, זה להבין את ההתנהגות שלי, כלומר את הפסיכולוגיה שלי. למה אני מקיף לדברים <coughs> ככה וככה? כלומר, זה להבין את עצמי. להבין את עצמי מי אני מצאת חוכמה. כי למה? אם אתה לא מצאת, תראו, אתה במרמה. אתה חי בשקר. הרבה פעמים אתה חושב שהכל בסדר, אני בסדר, לא מבין למה... אה, כאילו... למה מוכיחים אותי בזה, אבל אם אני הבנתי את עצמי נכון מי אני, וראיתי את הנקודות שאני צריך לשנות, אז מצאתי חוכמה. כלומר, אני יודע על מה אני צריך לעבוד, אבל אם אני לא יודע מה אני צריך לעבוד, ואני לא מסתכל בכלל לכיוון הזה, אז כל החיים שלי אני יכול לחיות ב... אני קודם כל הכל בודק את עצמי כל, כל הזמן, גם את המוטיבציה שלי, גם את הכוונות שלי, אבל הדבר מאוד חשוב זה לא, אל, אל תתחיל להבין עכשיו את הדלק שלי, ואז אנשים חושבים, טוב אני צריך, לא יודע, לנסוע לאמריקה, אני צריך לצאת מפה, אם אני אשנה את האווירה אז אולי אסתדר בו, אולי הכל יהיה אבל אתה לא מבין שאת הבעיות שלך אתה לוקח למקום חדש. כמו שאנחנו אמרת היום, נכון? זה לא בעיה באווירה, זה איך שאתה מגיב לגבי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאפילו אם אתה תלך לא לגן עדן בארץ פה, איפה שהמקום הכי שלום כזה, ואף אחד לא מפריע אותך וזה, לקחת את כל הבגז הזה איתך. אתה לא פתר את הבעיה בזה ששנית את המקום פה ושם, או שאנשים חושבים, עולים חדשים, הרבה עולים חדשים, יש ילידה חדשה, אפשר להגיד את זה? עלייה חדשה, עולים חדשים. איך אומרים אנשים שבילדה, שחוזרים כאילו מול ילידה?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 אלוהים יראה לכם דרך לאן ללכת, זה לא בעיה. הוא... זה כמו בשחמט, כן? מי שיודע, שחמד, בן אדם שיודע לראות שלוש-אלבע צדים, yeah. ויש כאלה שרואים את כל המשחק מההתחלה, אני תמיד כשאני מסתכל זה כל כך, זה קטע שאלו מקצועים שיושבים, ושזה לא לפי זמן, כן? הם יכולים לשבת ככה, לא יודע, סתם אומר, כמעט שעה, לפני לעשות לצד אחד. למה? למה? הם לא סתם לא יודעים, טוב, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע לאן לדחת את זה, כאילו. זה דילג, זה תפתח את המשחק, לא זה. הם מסתכלים על כל המשחק כדי לראות את כל הכיוונים שיכולים להיות. זה מה שהם עושים, סופרים. טוב, כיוון הזה, אם אני אעשה, מה הוא יעשה, וזה מה שהם עושים. ואז כשהוא עושה צד אחד, אני אומר לכם, הם כבר... הם כבר יודעים את הסוף כמעט. מאוד מעניין. אם בן אדם יכול לעשות את זה בשחנון, כמה אלוים יותר? על כל החיים שלך. אז אל תדאג, כאילו, מבחינת, טוב, אני לא יודע מה, אני צריך ללמוד זה וזה. אלוהים מה ידריך אותך, הוא ישלח לך כיוון. הכי חשוב בזה שאתה תבין את עצמך. בזה אתה תרוויח, אתה תפסיד בזה שקיבלת את הכל, אבל לא נצאת את עצמך. אז... חוכמה היא להבין את הדרך, להבין איך לשנות את ההתנהגות שלי, את היחס. הדברים הכי גרועים, חבר'ה, זה לא שיש לנו בעיות. לכולם יש בעיות. הבעיה הכי גדולה, לא לראות את הבעיה. וזה משהו, פירוש של חכמים, להבין את הדרך זה חוכמה של בן אדם, כי הוא יודע מה צריך לשנות בתוך החיים שלו, או תיקון עולם, כמו שאמרתי. ולסיוג, תסתכלו משני שמונה, אנחנו... לא יכול, אולי תקרא, זה שלוש אלוהים פסוקים. שמונה? זה... חטא, נכון? מ-25 עד 29. זה פשוט, הטקסט מאוד נפלא, זה היה איך היא מתנהגת, מה היא עושה, ואיך אלוהים להשתמש בה. דרך אגב, אלוהים ברא את העולם, והוא השתמש בגלי, שזה חוכמה גם, מאוד לא בעניין, הוא ברא את העולם. אז לבנות את העולם שלנו, עוד פעם, כמו שהיה מדובר, שזה גם שם טוב שלך, צריך חוכמה, עוד הוכחה, ויוכל בבקשה מסיום 5 עד 29. <עד> <עד> בטרם הרים הוטבעו כלי חוכמה, המשמעות של חוכמה, להבין את הדרך שלי, והתנהגות של חוכמה, או מה היא עושה, מה היא עושה. תראו איך אלוהים משתמש בה, הכל, כתוב בה, מה שאלוהים ברא זה טוב, נכון? גם ים, גם ארץ. וחוכמה, מה היא עשתה? היא שמה גבול בין דבר טוב וטוב. כדי שטוב לא יגרום נזק לטוב אחר. מה זאת אומרת? ים, זה טוב או לא? בטח. אני עדיין בבאסה שבהתגלוי תביא שלא יהיה ים. אני עדיין לא מבין את זה. ואיך שאני לא רוצה לפרש את זה גם, בשור, כן? לא יודע. אני מנסה לתת איזשהו משמעות רוחני אולי, אבל מקווה שיהיה מים, ים. מים יהיה, כן כן. אבל ים זה גלגלים, לא? איך אפשר להביא גלגלים? גליל, גליל. יש גלים גם ב... בנהל. בנהל? יוצא. זה לא גלים. זה לא גלים. אנחנו עושים גלים. אנחנו נתפעל. אז תראו, מים זה טוב, אבל אם מים, תקשיבו, אם ים עובר את הכיפוש שלו, נכון? זה יגרום נזק לדבר השני, וחוכמה זה בזה שעניין גבול. ומה חוכמה פה? זה שאנחנו צריכים ללמוד לשים גבול, אפילו, זה כבר רמה אחרת, בין הדברים טובים. מה זאת אומרת? לצחוק זה טוב או לא? דוגמה פשוטה. ממש טובה. אבל אם אתה עובר את הגבול, זה גורם נזק. לאכול זה טוב או לא טוב? מאוד טוב. אבל אם אתה עובר את הגבול, זה גורם נזק. עוד דברים. תקרואו דברים, אפילו דברים... כן. <laughs> אני לא אכנס לזה לפירוש, אבל אפילו לפרטים יותר מדי, אבל כל דבר טוב שאתה בוקר, אפילו דברים מוכנים, כן? אם אתה עובר את הגבול עם זה, זה כמו י... מים שיוצא מהים וגורם נזק לארץ, שזה גם טוב, גם זה וגם זה טוב. אז אנחנו בחוכמה, זה כבר רמה אחרת, מה שהוא גם מוסיף לשם טוב שלנו, לבנות את השם טוב שלנו, זה לדעת את הדק, את הקו דק בין דברים טובים שאנחנו לא נעבור את הגבולות ולא נגרום נזק למשהו אחר שזה גם טוב. אז חברים שלי, תמלך אותנו, מאחל לכולם שיום מוות שלכם יהיה יותר מבורך מיום הולדת, שאנשים יהיו מבורכים מזה זה כמובן כולם יפו. אבל אנשים היו מבורכים שוואי, הבן אדם הזה היה חי והעשיר את העולם הזה. אני מאחל לכולם, אבל עשות, אמרנו, עשות, אחד, אחד מזה, אולי מנוסה עוד כלים, אבל אחד מזה זה חוכמה, וחוכמה זה להבין לא דרך לאן אני הולך מחר, זה להבין איך אני מחר את הזאת, איך אני הולך מחר את הזאת. להבין את עצמי. אמן.